Galegos no baix Bueno, baixamos a música que o noso técnico nos acaba de poñer para recibir o um, noso correspondente en Monforte de Lemos, Xoxe Manuel Fernández Montes. Moi boas tardes, Xoxe Manuel. Hola, moi boas tardes. Aquí eh, atendendo e esperando a túa crónica semanal um, intercalada ve algunhas veces, pero que eh, ese quenxe preguntou que ti levas moi moi acaídamente. Pois pues si sí, aquí aquí dende Monforte de Lemos Muy ben. Conexión polas ondas con Galegos Novaix. De benvido, moitísimas gracias por atendernos. Eh, eh, bueno, cando, o, o, como a ti xe parece, moi a caído, quero dicirxe, eh, felicitarte por, por, por a última viñeta na que facías referencia a varias feiras do viño da Ribeira Sacra. Sí, esa foi a, a que... Bueno, a, a última que vos mandei, a verdade é que está un pouco errático nesa parte da colaboración. Bueno. As veces non me dá tempo. eso claro, claro, non... eso eso é fácil de interpretar. Non non non non lle poñas disculpas que que sabémolo porque Pero, ah... pero sí si, sí. si. Eh, a verdade que vi que tivo moito éxito. Cando se fala de viño, se fala de festa. E de carallada, eh, pois hai xente... <risas> xente xentes identificada. Además, e claro, ademais... Non mesmo mes, no, que temos tres fil de semana, uh -huh. que, que temos feiras do viño, xa houve un que fixe un propio xiste cunha contestación no Facebook, que dixo, tres, tres fil de semana, feiras do viño no mes de marzo. E as fin de semana que non hai, morre de sede. e ademais acompañada dos dos días efectivos de, de, de celebración. Aínda aínda hai xente que lle parece pouco. <risa> <risa> Tamén moi a caída a, a viñeta que fixeche con respecto a igualdade, non? Eh, que que, que, que vimos ah, la vimos esa la... publicaina publica no Galicia Confidencial. Galicia Confidencial exactamente. Moi moi ben, moi moi ben. Bueno, que que non paras, traballas a, a Falando de viñetas, eh antes de entrar eh directamente na sección, comentar que tamén publiquei viñetas agora recentemente no no xornal A Peneira. Hm. Mm. Coñecedes A Peneira? Sí, sí, sí. si. Sí. Sí. A Peneira e xa vos deixo aquí a, a proposta, vós xa saberedes se vos parece interesante ou non. A Peneira celebrou o seu 40 aniversario Sí, sí, nada menos sí, De sí. marzo do 84 a marzo do 2024 uh -huh. 40 anos facendo pois, prensa eh, en galego eh, Interrumpidamente E eu, pois, tiño un pequeno artigo Que explico eh, como coñecín a Peneira na biblioteca do centro galego en daquela máis ou menos juntendo unha relación, colaborando al artigo, e sobre todo viñetas de humor, en este número 40 que me mandaron por correo, que me fixo moita ilusión pues teñou eso, alguna colaboración aparte deste de artigo contando a miña relación personal eses 40 anos. Mm. Entón, bueno xa vos perdemos o teléfono do director eh, vos veredes vere. Bueno, al aquí... Cualquer aportación túa, cualquera suxerencia, sabes que sempre ben recibida e a nos enxenos de satisfacción e é unha honra poder participar e poder entrevistar a persoas como esas que, que levan adiante un traballo cultural e galego extraordinario. Correcto, e, e xa esperando, outro, outra ilusión que me hai facer, xa me fixo porque me chego de xeito virtual, ah. pero cando me chegue que eu son ainda son moi do físico de tero ou papel, poder tocar sí, guardar ali nun unha nuna caixa lua nova, si, si sí, sí, sí, sí, eu sí. que sei, para pa un día que fado unha egoteca sí, sí, ou un museo das minhas vivencias, eu que sei sí, sí, sí. que me ten que chegar a de lua nova tamén claro, que, claro, si, sí, si sí. o sea, que é que quedou moi ben parida eh? Antonio eh, coordina moi ben o traballo, sí sí Antonio Díaz eh, unha, unha, bueno entramos logo si, sí, vale. si, sí, sí. cuando che parezca de ti, pues os me gustan e os estamos pues, aquí eh, escuitándolos, non? empezo cor gustame que, curiosamente esta semana uff, eh, pareceron moito máis desgústanme que gustame, pero bueno vou non equilibrar, vale? vale veña, empezo cor gustame Veñe, por gustame, a, a ver. Gústame, si nos... au, gústame que haxa auga nos encorros galegos. Eh, foron gañando auga por as choi verdes principios de marzo e, eh, eh, bueno, rozan o 90% da xo so capacidade. Se si xe significa que teñen máis auga que o ano pasado, por estas datas, é máis que na media dos últimos 10. O xe xa que un ano de neves manos de auga eh rematando marzo podemos decir que estamos casi, bueno, casi ao 8 por abundancia, eh sí, sí, sí. unha abundancia que podíamos repartir Con co nosos ben queridos cataláns. Claro que sí o, Os romanos decían que a auga era con davi auga había riqueza, o sea que o gaya que eso se faga realidade precisamente na nosa Galicia, non? Correcto. A me gustan os avances científicos, neste deste caso, eh, referido este gústame, a que boa investigadora da Universidade de de Quintacoruña participa nun estudo sobre o veneno da vespa como antibiótico. Uh -huh. O traballo aborda a conversión de compostos tóxicos extraídos do veneno da, da vespa eh nun antibiótico que recibiu xa varios recoñecementos. O sea que o que é velenoso que é malo ten o seu lado bo e pode servir eh, a partir deste estudio como eh, medicamento como antibiótico concretamente. E, eu digo unha cousa que vaiche vai, vai parecer curiosidade vaiche vai parecer estraño pero meu pai va descanse utilizaba as abellas para o, o dolor reumático. És si si, que unha vella ou dúas ou tres eh, eh, onde lle doía na perna ou no, no, na, na cadeira, mm, facías pinchar eh, e eso axudáballe a, a ter menos do dor quando camiñaba ou ou quando lle doían a perna ya a cadeira. Mira que curiosidade. Uh, uh, uh, pois eh, seguindo cos gústame, gústame tamén o crecemento económico neste caso, o crecemento económico de Galicia. Eh, unha noticia que li esta semana que di que Galicia medrará un 2,1% en 2024, no ano en curso, e a previsión para o ano que ven é eh, dun 2,2%. Uh -huh. eh, son as previsións dun estudo que fixo o BBVA e eh, estes datos provocarán eh, pues, mellorado o emprego eh, de consumo e das exportacións. Uh -huh. eh, este crecemento galego vai na liña ni maior ni menor vai aí equiparado un pouco con o crecemento tamén do PIB do Estado español. Se a que ni millón ni peor estamos aí na media e eh, bueno, por datos, porque faltan nos fai que somos unhas comunidades pois que íbamos no, no, nos valo no nos de de de, de atrás para bueno, para ir puyéndonos un pouco ao nivel do resto. E gustáme tamén, xa dicin o dixen outro día, feiras do viño, de sober que se será este fin de semana ir desfalar co co alcalde. Si. Sí. Non? Sí, sí, sí. Entón xa vos conta, xa vos depulará Luis Gutián o a, a seguir. Da, A seguir de ti, falaremos con ela a seguir Por de ti. Por iso digo, non llevo, llevo facer spoiler, <risas> eh, xo lle podes decir que Xosé Manuel, que falo antes que a ti, sí, sí. eh, citou a Feira do Viño de Sober, pero dixo que que deixaba a todos os detalles Sobre... eh, moitos e voz do programa pa, para él. Bueno, tamén, tamén te temos previsto, eh, casi contratado, uh, unha charla con outro alcalde para poder falar da feira de Viño de, de Quiroga, me parece. Ah, vale, pois pues neste caso o anticipo vos eh, de falar con el noutro espazo radiofónico que acto seguido, fin de semana seguida, uh -huh. eh, a última de mes, coincidendo con o remate da Semana Santa eh, de marzo, Será a Feira do Viño de Quiroga Ajá. Será, pois pues eso É eh, eh, de uma Tanta Semana Santa uh -huh. E eh, tamén a pregueira vai ser a Afra ah. Unha Quiroguesa que eh, Que, bueno, se criou en Cataluña E que é conhecida como sindicalista E como eh, tertuliana No programa La Sexta Explica Os Sábados por a Noite E pois haberá, pois todo Asuntanzas de, de Banda de Gaitas, eh, Moitas Adegas, Viño... Eh, como anticipo, que sei que vos gusta, este é moi bo trato, moi bo relación con el, como anticipo a esa semana de festas, a ese fin de semana de festas na Cidade do Viño de Quiroga, este sábado, Por anoite, haberá na Casa da Cultura unha actuación de Xisco peixo Anda, moi ben, moi ben. Pois, pues, eh, vai a desa disfrutar. No que mal, ¿no? es, con ese peixe vades a, va a desa disfrutar. Es que sí. <risas> sí, sí. Que ten un, un, un acto que, que, que, que, además, titula el peixe, non? O sea que... Sí, sí, sí. Moi moi ben. Pois vai a eh, disfrutar, moi ben. É eh, vou bon cor desgústame. Uh -huh, uh -huh. Desgústame o aumento da violencia de xénero en Galicia... 20 vítimas o día no 2023, un 7,6% máis, que houve 22, eh, moi malos datos. Entre xanero e dezembro eh, do, do ano pasado, 2023, houve 7.438 vítimas de violencia de género. Isto é triste lembrálo, eh, non sabemos má como decir... A xente que nos escoita, claro. eh, que tomen conciencia que contagien esa conciencia de que esto hai que erradicarlo dunha vez por todas. Estar a, debería estar nas nosas mans e mm. non se pode ir a pior. Non se pode ir sí, a pior. Sí. Sí, sí. Casi un 25% das denuncias non son das vítimas, imaginade vos o medo que hai, senón, senón de atestados policiais que aflorecen por atestados oficiais claro. por parte de lesións en hospitais ou a partir do entorno das afectadas. Ya o sea que debe hai, hai evidentemente un medo un pavor terrible a, a denunciar, pero así mirad o número de denuncias que hai ao ano. Despois xa non entremos tamén no, nos nos casos que chegan pois pues, a, a un desenlace fatal, que bueno, que eh é unha plaga, é unha plaga. Sí, sí. En... A ver, a ver, a ver, o ver, que, que o calla calla que non que, que, que se estanque ou por lo menos que, que, que desaparezca o noso desexo, pero pero cando menos que que vais, porque se si aumenta cada ano, holín. É radical. Claro ra que que sí. Otro... me gustan as estradas perigosas. Galiza ten case 190 km de estradas do estado con risco algo, con risco alto de accidente. E segundo, o es segundo informe do RAC O Real Automóvil Club de Cataluña mm. Pois pues, según ese informe De que temos 190 kilómetros De estradas estatais eh, Con alto risco de accidentes mm. O estudo do RAC eh, Que a, a 20 edición Do mapa de risco de accidentes Elabora pues esta Esta aseguradora que ven coñeceres Aí en Cataluña claro, claro. E remato os desgústame Con a migración crónica E chamo E eh, Podemos chamar de outros nomes, podemos utilizar eufemismos, pero segue sendo emigración. Xente que se vai de Galicia para outros lados, eso chamemoslle como que iramos, pero no fondo, en maiúsculas, é emigración. Pois caixa un 20% dos españoles 20% de españoles que viven nos transiros son galegos. Sí, sí, sí. O sea, un estudio que aparece precisamente o 20% dos españoles que, que, que, que están fora de, de, de, da península, digamos, ou da, da nosa España, son galegos. Manda. o sí, eh, estudo, non é un estudo, son datos do padrón de españoles residentes no estranxeiro a data 1 de xaneiro deste ano, é confeccionado polo Instituto Nacional de Estadística. O sea, que son máis oficiais que eso, mmm, creo que non hai. Entón, o 20% de todos os españoles que están fora de España, o Estado Español, son galegos. Concretamente, cifrase en 535.000 o número de residentes no exterior. Dun total de 2,9 millóns de, de de españoles no estrangeiro, 535.000 son galegos. Que é ese 20%. Eh, por decirvos, países con máis galegos. A ver, Atrévete a decir, el país del do mundo donde hay más galegos. Pues, pois, eh, Suiza y eh, Países Baixos son bastante eh, conocidos. Tienes que decirlo, eh, conseguir Pues, no sé, poño... tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic tac. Poño Suiza, poño Suiza. Oh. No, bueno, bueno. Luisa está no cuarto, dos bueno. outras oportunidades Darme outras oportunidades Entón en, sí. en ten que ser Países baixos Non está na lista que teño Ten que para... oportunidades Jo, pois ese sí que Eso sí que me extraña ademais. Os que galegos me... en... O que me extraña que non digas tío primero que... Gal... Bueno, pois pues, Alemania tamén Alemania Tampouco está entre os catro primeiros Bueno, pero entón Francia, vale Francia, a no, Francia, no, tampouco os 304 primeiros. Jolín, pois, pois si sí que mi. Me... Sí, si, sí, é unha argentina. Bueno, pero a ver, pero se son antigos, non son modernos. Pues, son os sea, actuais. Actuais? Claro. Quer dices es que xente que, nova, que, xente que que nova, xente nova galega que, que está alí? Son datos do INE de 1 de xaneiro de 2024. Xente juvenil que está alí? gente no, en total. Ah, vale, vale, vale. Bueno, mmm, total, no entendí esa pregunta. Pensados, sí, sí, bueno. Do total, do total hmm. de todos os tempos, a data 1 de xaneiro actualizado. Vale, vale, vale. aí. Sí, aí ese número de galegos en primeiro país. Dos mundo con a, mais galegos. Argentina e Uruguai. Argentina, claro. Uruguai. Con 181.000. Despois seguille Brasil. Sí, sí. Cuba como terceiro, cuarto Suiza. Sí, sí. Despois já está Uruguai. Urugu Venezuela, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido. Mm, bueno, eh, sí, eh, claro, estamos falando dun dun do do, do, do si sí, global eh, claro, sí, pero pero a maioría a maioría da xuventude que está mais ou menos especializada eh, eh, que está agora mesmo Bueno, ver, se solo, se solo se solo faláramos de galegos no exterior si novos, sí. o de 20 30 o 30 a 40, pues claro el mejor país o mejor, no, mejor con más pues sería Reino Unido, Reino Unido, Inglaterra claro que sí, claro que Pero sí. sí. Pero hablamos de global de todos sí, sí, que sí, hay, sí, distinción sí. de edades ni nada. Sí, sí, está bien, está Argentina, bien. Argentina, ¿cómo no? Cambré lógico claro. lóxico, sí, sí, sí Eso sí, é certo, tens te toda a razón. Además, claro que, como ti dices, é un, é un padrón que, que, que engloba todo, e, e máis, en Argentina chamanlle qualquer español galego, o sea que... Correcto, correcto, exactamente. Sí, sí. Eso ben sabemos, non? Sí, sí. Bueno, pois pues, eh, tamén nos disgusta que, no, que un 20% se xa galego tamén nos disgusta, tens te toda a razón. Exactamente, exactamente. Bueno. Bueno, e eh, da eh, libretiña pequena... Dache tempo, entonces veña, da libretiña pequena. Fue unha solo, esta sí. semana foi un pouco fronxa. Eh, reparo en cousas friquis ou raras, extrañas extravagantes, como eh, chamarlle a xente maior, bueno, ou novos, pero xente maior, que xe chama as cousas doutra maneira. Mm. Eh, este é moi un grande clásico. Mm. As indicións. Ah. Sabes que son as Sí, sí, sí, unha inyección, sí. Sí. Exactamente, compoñeron as indicións ao ambulatorio. Sí, sí, sí. Pois ainda escribte outros me eh, meu pai dicía que tiña unha apoteosis de cadera. Ah? A <risa> <La risa> Era unha prótese. sí, sí, sí. Foi <risa> pues bueno, se si sabes algun dicide, que vou apunto todo, hasta iso apunto. E remato con unha Unha saída, chamo xa saída, retrancadas, destas que solta a xente nos bares, mm. cando fai, eh, <coughs> fai unha lectura da actualidade mm. a súa maneira, pero que solta, a pois, pues, ou retrancadas, solta eh, unha reflexión, sí. pois pues, que, que dan por unha viñeta, tranquilamente. Ajá. Pois pues foi o seguinte, falando, sabedes que a nivel do Estado español eh, nos se sacan adianto os presupostos. Sí. O sí. Pedro Sánchez, por lo que seja, de... o que seixa, no, non saca adianto os presupostos están prorrogados. Sí. O sea que estamos sin presupostos, non? Sí, sí, sí, sí. E dílle un tipo ou outro nun bar, eh? Uh -huh. Pois no, non temos presupostos. E dílle outro pois que non os axa mellor, así non os chupe os catalás. esa <risa> <risa> <risa> <risa> oh, uh, antipatía que hai, que hai cara aos cataláns en Galicia, pois pues, aí un pouco aí reflexiada o esa tranca particular. Non non non en Galicia. Sí, sabe, decir, mira, sí. non hai mal que por ben non veña, non hai prepostos tampoco o supo catalán. esa mala prensa eh, que, que, non fomentada polos medios de comunicación eh, así pouco liberais, pois Si sí, es é esa tretxoria, será para outro debate entón eh, dá como resultado esas conclusións mm, populares, non pero que, que, que non é así. Non, non, non, non, non, non son non, eh, así. derivadas da, da incultura e a desinformación. Exactamente, aí, aí, che, aí quería chegar eu, é dicir, claro. a, a, a información mal informada, pois dálle como resultado esas, mm, non sei, esas ocurrencias populares tan tan... tan tam co confirmadas, que co tampouco contrastadas, dí. claro, claro, claro, claro. Bueno, pois pues, pois pues... son, son conclusións con tratadas. Si, sí. separado, contrastadas. De, demasiado tratadas, si, sí, si, sí, si. Sí. Demasiado tratadas, sí, e de aí deixamos que estará Luis esperando. Bueno, pois pues si, sí. vamos a poñerse un bocadeño de música. Vou poñer ademais unha. Dói, a Chisco da aparte. Claro que sí, hombre, lóxicamente, ademais e unha aperta grande posto que él estivo aquí no liceo con nosotros participando nun traballo extraordinario Vou a saudar entonces a Luis co, con unha peza de música que interpreta precisamente a banda de música de Sober, xa verás ah, Pois pues, é, perfecto, mira que que boa, que boa entrada, máis a caída Titúlase Mandi concretamente o sea, sea que Vamos a ver si somos que pues... Como dicía Miguel Bosé Xereto Mandi. Tu Amandi bandido, ¿no era? Amandi, <risa> <A> exactamente. Sí, <risa> tu Amandi bandido, bandido. O, o, bueno, ahí estamos, vale, es, de verdad. muchísimas gracias, José Manuel. Un aperta grande que teñas una feliz semana. Igualmente por ahí. Eh, El... Feliz Semana Santa. Que ah, nos vamos este... va a pasar, a, pasar a esas bestas. A disfrutar, sí, señor. Vale.